Выговский відповів Стриману. Воевод я поки що не кликав, тож и не сподівався. А зібрати потрібну кількість провианту не так просто. Громадановский хитав головою. Гетьман, нехорошо делаешь. Батюшка царь нас послал в помощь тебе, чтобы от татара отбиваться вместе, а ты харчей не даешь. «Скоро ратні люди самі по сьолам пайдуть!» «У нас із татарами війни нема», – відповів Виговський. Вони ще довго говорили, сперечалися, торгувалися. З тої розмови гетьман зрозумів, що він у Москві неугодний, що цар з боярами хочуть забрати в козаків такі продавні вольності, як вибори гетьмана, самоуправління, при тому робить це вперто і нахабно. Веговський перхував свої сили. За нього було духовенство. Воно завжди було проти темної Москви, навіть при Хмельницькому не хотіли цареві присягати. За нього йшла шляхта і старшина. Вони боялися, що москалі заберуть у них давні їх права і самі будуть панувати на Україні. За Веговського стояла більшість козаків, крім двох-трьох лівобережних полків, Ах, так само міщани Проти гетьмана було запорожжя Веговський відчував це Хоч ворожості Незвики поки що не показували А лише писали Приїзні листи З ними злигався пушкар Він маючи вплив На великі простори лівобережжя Збаламутив чимало Козаків проти гетьмана Він сам хотів Стати гетьманом Рвався до булави Проти гетьмана було ще багато черні. Хлопи не розуміли, що Виговський наслідує політику старого гетьмана. Хмельницький був для них батьком, а от Виговський паном. Тому ватаги таких незадоволених тікали на Запоріжжя. Такий ось розклад сил, і додавши до врагів московську силу, він був явно не на користь гетьмана. Поки що відкрито виступати проти Москви рано, спочатку треба розібратися зі своїми. Першим почав Миргородський полковник Лісницький. Він написав листи і розіслав по всьому своєму полку. У них він закликав людей не вірити Москві. Писав, що воєводи заберуть у них старі права, що обернуть на своїх холопів. Людей це сколихнуло. Одні вірли йому, другі – ні. Пушкар і собі збирав сили. Полковник Полтавський запевняв, государя в своїй безмежній вірності доносячи на гетьмана, називаючи його зрадником та відступником. Він розсилав своїх людей по всіх полках, закликаючи козаків до себе. Кількох таких посланців Лісницький впів мав, Одних побив, інших кинув до Хурдиги. За всім цим ми спостерігали із Січі. Лихо все мотав на вус, оглядаючи уважно українські землі. Барабаш, отримавши перехоплений сірком лист, тепер мав докази, хоч і непрямі. Гетьман із ханом справді дружбу заводить, тож Кошовий Відразу почав писати царю, а далі посольство збирався відправити Запорожці недобре дихали на старшину гетьмана за нові порядки, які ті завели на Україні За те, що з татарами миряться, а з царем православним живуть як кіт із собакою А ще розізлило їх те, що гетьмана вибрали не на січі, як це раніше бувало Незавики дуже ревно ставилися до своїх традицій. У курені кошового зібралися куріні і інші старшини. Тут були й Брюховецький з сірком, ми ж із лихом, спостерігали за ними здалека. То що, панове, будемо радитися, чим послів посилати до государя, почав повагом Кошовий. А що, можна й порадитися. Закурюючи, відповів за всіх сірко. Треба буде ще й з усім товариством говорити, без згоди всього коша посольство годі відправляти. Ну, це річ, напевно. Хто ж поїде з посольством? Думаю, наліпше тобі годиться, Стринджо. Ти в справах таких кибетний і в Москві бував. Добереш собі товаришів? Чи всі згодні, панове? Згода, відповіли отамани. Хай буде, погодився і сам Михайло Стринжа, бувалий запорожець. Кажіть, що царю передати. Поклін передай. Від гетьмана Кошового і всього товариства, сказав Барабаш. А ще ті листи, які ми перехопили від Веговського до Кримського хана. Егеш, а ще треба. «Кривди перелічити, які чернь по всіх городах від гетьмана і полковників терпить», – вставив своє Брюховецький. «І сказати, що старшини зрадити хочуть от». Куріні закивали головами. Писар щось собі записував. «А ще нагадаємо царю, як колись Віговський з іншими полковниками до шведського короля схилявся, до князя Семіградського». Тепер же до хана листи шле собачий син. Це мовив ще один корінний Іван Безпалий. Писар знову записав. Про раду в Чигирині напишімо, як гетьман облудом булаву взяв. Що Віговські полковники запорожцям не дають по полі й по морі татар воювати, християнських бранців із неволі визволяти. А ще. – добавив Барабаш. – Про татар напишемо, що вони поки дома сидять, але навесну хочуть на Україну йти. І на це всі погодилися, хоча ще достеменно про плани хана нічого не знали. Московитів налякати треба, нехай чухають потилиці. Треба написати, знову заговорив Брюховецький, щоб цар-воєвод у міста прислав. Тут обізвався Сірко. «Нащо тобі, брате, воєвод? Мало старшин козацьких, то ще й московські, нехай людям на голову сядуть!» Кошовий махнув рукою. «Іван Мартинович діло каже, нехай полковники з воєводами змагаються, лише нас не рухають. Тоді навпаки, в Запорозців кожен буде дружби шукати, всякі пільги обіцяти». Платню за нашу службу прикордону вже анскільки часу не плачено. Тут заговорив один з отаманів. Та чхати на ту платню, лиш би дозволяли як раніше рибу в річках ловити і горілку курити. Тоді вже запорожець не пропаде, таб щоб татарву й турків можна було скупти, запала мовчанка. Отамани дружно затяглися димом, видихнули. Мовчанку перервав Сірко. У побуті він був мовчазний, зате на нарадах любив говорити довго і плутано. Закони наші запорозькі святі, вони кров'ю козацькою, мов печаткою, скріплені. Січ наша колиска свободи, матір української держави. Звідси всі походи на ворога починались. Всі гетьмани тут обиралися. Бо дух запорозький справедливий, рівноправний. Богдан Зле зробив, що пошану до Запорожжя занихаєв. закони наші зневажив, хоч і сам був запорожцем. Гетьман і генеральна старшина тут має вибиратися всім колом і радитися з питань державних також гетьман має з колом. Тому я й кажу: якщо вони старі закони і покони повернуть, то лише добро для України буде, а ми запорожці і без волості роботи багато маємо. Не всі ще бранці християнські з неволі визволені, і доки останній невільник наш землі Агарянської не покине, собі спокою не дам. А воєвод московських. Як і старост польських, як і полковників українських я визнавати ніколи не буду, бо я Запорожець, душа степу, і кожен із правдивих братчиків так вам скажем. Старшини мовчали, пережвували промову сірка, щоб її правильно зрозуміти, і не загубити зерна, що саме він хотів сказати. Адже це був найвідоміший отаман серед товариства. Його запорозька сірома любила найбільше, і від його слова багато залежало. Після свірка знову мовив Брюховецький. Ну, Хмельницький тут не винен. Він завше законни січеві шанував. Інша справа, що всі правдиві братчики тоді з ним воювали, а тут за порогами – Одні ледаща товклися, бунтували проти самого гетьмана, а от Виговський інша річ. Йому на традиції наші наплювати, щоб примирити всіх, Кошовий підняв угору руки. Годі вам, панове, сперечатися. Завтра скликаємо раду, а ти, брате Михайле, готуйся в дорогу. Ми уважно послухали їхню нараду. Сьогодні запорожці діяли не зовсім в інтересах України, а більше захищали інтереси Запорожжя. Звичайно, що вони прагнули зберегти стару силу і потугу низового братства, адже за часів Хмельницького ця сила підупала. На січ ніхто не йшов. Усі були на війні. Тепер же на низ ішли знову незадоволені, і виходило так, що чим гірше на Україні, тим краще на Запоріжжі, бо саме сюди стікаються ріки незадоволених та пригноблених. Січ ще до визвольної війни була завжди в сильній опозиції до влади. Тоді Україні це було на руку. Тепер же, коли нова влада намагалася розбудувати молоду державу, така сильна опозиція – могла розхитати ще й так крихкий державний фундамент. У Москві запорозьких послів, як і перед тим Пушкаревих, прийняли приязно, уважно вислухали, обдарували і пообіцяли царську ласку і всіляке сприяння. Водночас із ними тут перебувало посольства посольство від Гетьмана. Через послів Гетьман сповіщав царя про своє обрання на гетьманство. Послів допитали дяки, а тоді відпустили. Цар наказав відправити на Україну свого боярина, щоб затвердив нового козацького гетьмана. Збори призначили на свято Срітання в Переяславі. Там зараз стояло велике московське військо з боярином Ромадановським.